Rugăciune pentru taina mormântului cascară la cer. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisus Hristoase, dreptului judecător, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina mormântului cascară la cer. Bene, trecerea dincolo de fluviul de foc, din momentul adormirii sufletului și al morții trupului. Fă ca sufletele, și trupurile noastre să fie curățite, purificate, recreate, transfigurate prin trecerea prin foața de foc, când Sufletul se desparte de tu. Atunci vom trăi taina învierii într-o altă lume, slăvită și veșnică, unde vom fi ca fii învierii. Vom trece de această lume a umbrelor. Vom intra în lumea de vis a îngerilor și sfinților, unde este frumusețe, lumină, slavă, putere, înțelepciune și nemărginire, Ca să-l prea pe Tatăl Ceresc, să ne unim cu tine, devenind ca niște minți simple, ca niște mădulare în rutine ca niște conștiințe fericite ca niște duhuri ce se rotesc în jurul Tatălui ceresc. Așa cum fac cetele îngerești. Aleluia slavăție Doamne Iisuse Hristoase, dreptulez de cător. Te iubim, te slujim și te mulțumim cu o bucurie negrăită, dincă ne-ai dăruit harul pe care sufletul îl respiră ca o hrană de viață veșnică păcătoare, ca să contemplăm lumina iradiată din slava ta, ca să simțim înnoirea, viața cea veșnică, mișcarea într-o liniște adâncă prin înțelesurile neschimbate și pașnice ale Duhului Înțelegeri pentru ca să ne adâncim în vederea Ta, care este o tăcere văzătoare a cuvântului în lăuntrul nostru. Ne vorbești tainic în biserica sufletului, ca să că trăim prezența Ta, care este ca o văpaie înfrăcărată și izvărătoare de lacrimi. Atunci, prin razele Tale cele dumnezești ne preschim, ne înveți, ceea ce nu se poate grei Prin ochii cugetului vedem lucrurile minunate, precum sunt cartea vieții, apele de sus, piatra cea albă cu numele cel nou, nașterea cea de-a doua, îngerii, drumul pe care a cea luminată la cer, toarta de foc, icoana ta în inimă, cheile de aur, iluminările cele minunate, și nenumărate. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoasă, dreptul judecător, te iubim și-ți mulțumim pentru darul Duhului Înțelegerii, prin care putem contempla frumusețea gândului și cuvântului tău cel dumnezesc, că și nu este niciun lucru, oricât de mic, care să fie lipsit de înțelesul adevărului tău. De aceea, pe cei răzvrătiți împotriva ta, fii ai gheienei fiei numit, ca să ne arăți unde se vor arunca când toate faptele, cuvintele și gândurile noastre se vor arăta, se vor întrupa, ca să aleagă pe fiecare la dreapta ta sau la stânga ta, când îngerii tăi, pe cei răi sau pe cei buni, pe fiecare, la locul său, îl va purta.